Світ здригається від ненависті і насилля. світ поїдає сам себе, мій мудрий гуру. Він не бачить того закону, який нібито ліг в Де ж ті сили, що приведуть людей до єдності і розуміння, жертви? Нарен поблажливо усміхнувся. Ти забуваєш про безконечний потік часу. Що перед ним наше нетерпіння? Ми міряємо божественні творіння смертними уявленнями. Все здійсниться, патадеві все мене, все зникне, як мара, як ранкова і мла в гімалайських долинах. Велика гра Верховного Брахми триває міріадами циклів. Він видихає і вдихає тисячі і тисячі світів. І що йому наші мізерні почуття та болі? Задумайся і ти збагнеш велич вічності. Спочивай, Патадеві, і хай тебе обрігають володрій карми. Гіпатія знову сама, поруч дрімає старенька сата, за шатром сині безлюддя теплої ночі, мерехтіння таємничих світів. Шовгують важкі ноги верблюдів, міряючи безконечні дороги Азії. Під ті ритмічні заспокійливі звуки Елінка думає над твердженнями і повчаннями гуру Нарена. Ні, не все ясно і логічно в його міркуваннях. Світогляд стрункий, завершений, але він має багато вад і недоречностей, починаючи від законотворення світу. Гострий розум гіпаті заглиблюється у плетиво мудрих думок, сягає їхнього кореня, пробує життєдайність і доцільність тисячолітніх ідей. Вже в першому законі жертва є протиріччя, а точніше не в законі, а в його розумінні. Хай так, хай єдиний від своєї повноти хоче дати буття іншим істотам, напоїти їх своїм життям і силою. Він іде на велику жертву, віддаючи свою суть в ім'я величних циклів народження і згасання. Але два сумніви руйнують початкову концепцію. Сумнів у доцільності творення і сумнів – у доцільності карми або закону причин і наслідків. Жертва лише тоді доцільна, коли вона приносить щастя, радість, блаженство і визволення тим в ім'я, кого вона діється. А якщо вона лягає в основу світу насилля, неправди, рабства, муки, тоді така жертва прокляття чи може єдиний прагнути цього. Кажуть, що творення брахми протистоїть мара. Бог смерті і зла. Він руйнує прекрасну дію жертви. А людина повинна протистояти впливу Мари, вільно вибираючи шлях служіння девам, любові, мудрості. А звідки ж тоді Мара? Хіба не з єдиного? Тоді поза єдністю є ще буття Мари? Отже, єдиний не єдиний. І його жертва не може бути ідеальною жертвою любові. Його світ лише невдале творення обмеженого будівничого, і не лише невдале, а й криваве, жорстоке, злобне, і якщо судять людей за злочин, то чи не більшому, суворішому суду підлягає могутній творець за те, що веде до муки міріади творінь? Як вийти нещасним людям з колеса народжень і смертей, про які говорить Гуру Нарен, як вернутися до єдності, до неба дев'яву, як подолати обман Мари, коли самі деви помиляються, не в силі зупинити страхітливий плин буття? Гору каже про вічну гру. Жахлива гра, недостойна божественних істот. Навіть у порядних людей серце обливається кров'ю, дивлячись на муки дитяти чи навіть бродячого пса. Невже у девів нема серця? За що ж тоді вони вимагають жертви, киваючи на верховну жертву? Дякувати за вічну муку, за терзання на дні буття та ще й ілюзорного. Сам же Нарен стверджує, що земне життя піна, мара, ілюзія. Тоді жертва Брахми примарна, уявна, обманна, бо вона створила неіснуючий світ. Нема нічого, ні людей, ні богів, ні сонця, ні зірок. Є лише море нескінченної муки. Ось яка його жертва. Ні-ній, мудрий гуру, Твоє повчання не лягає до мого серця. Його можна прийняти лише під тиском страху, безсилля, марновірного схиляння перед величчю богів,